На краю містечка був блокпост. Там стояв панцерний транспортер, на ньому розляглося двоє русских. Третій сидів у траві поруч і наминав ковбасу, запиваючи якоюсь каламутною рідиною з брудної пляшки з надщербленим горлечком. Троє молодих чоловіків у цивільному вмостилися поруч. Вони грали в карти і розказували анекдоти. Солдат із ковбасою припрошував їх до хліба й цибулі. Четвертий з обслуги транспортера в одній тільки сірій майці стояв біля греблі й курив цигарку. Перевішений в нього через плече в лод згойдувався за кожною затяжкою. Застромлені за пояс характерні квадратні магазини пускали в сусідній ліс гострі зайчики, відбиваючи промені близького до зеніту сонця. Воєнна ідилія. Вічко підійшов до курця і перекинувся з ним кількома словами. Той озирнувся і гукнув до картярів. Вони неохоче позбиралися, сховали карти і підняли наплічники. Відтак попрощалися з вояками і підійшли до сілестя. Сміт спостерігав за всім цим з-за перших дерев лісу. І коли потім зустрівся з групою за поворотом шосе, спитав про тих руських. «Славні хлопці!» – сказав Рудий. Тим часом Вічко збирався попрощатися з ними. «Ми ще коли-небудь побачимося?» – спитав його американець. Контрабандист звично знизав плечима. «Сумніваюсь». Пробурмотів він потиснув йому руку і пішов геть. Троє молодиків провели його поглядами. «Старий сучий син», – гаркнув Голомозей. Сміт відчув, що час узяти ситуацію під контроль. «Сміт», – сказав він, протягнувши руку. Він боявся, що з якоїсь причини вони проігнорують цей жест, але ні. Рудий представив молодиків. Ян, Міхал, Анджей. Він сам був Міхал, Анжей – похмурий лисак, а Ян – отой третій худий бородань зі шрамом над оком. Сміта зацікавила вимова імен – сутопольська. Їхній добір теж йому з чимось невиразно асоціювався. Вони засміялися, коли Іян запитав про це. Звичайно, в документах усе інакше. Закон про імена, ти ж знаєш. Але це наші справжні імена. І дійсно, він знав. У 24-му, водночас із законом про мову, набув чинності іменний закон, який вимагав називати дітей лише іменами з офіційного радянського реєстру. Міняли навіть надміру польські отчества. Тож ця трійця на бумагах, мабуть, була записана як якийсь Іванов, Алєксєєв, Міхаїлов. Відколи спалахнуло повстання, по Надвіслянській республіці прокотилася ціла хвиля повернення імен. Це стало просто модно. – А я Яхим Вельцман, – сказав Сміт. – Єврей репатрійований із Сибіру. – Дуже добре, – кивнув головою Рудий Міхал. – Дуже добре. – Обладнання в наплічнику? – Ага. – Це вже гірше, – він поскуп себе за брову. Ну, нічого, щось придумаємо. – Де Вижрин? – Помало, помало. – Кажуть, він вирушив із Балкан. – Та ж уже весна. – А ви чули, що Чернішевського вже нема? – Що, знову? – скривився Анджей. Той Посмерцов узагалі не має ума. Скільки вже можна? Зробив з цього справжній цирк. Посмерцов був міністром оборони Росії. Міхал глянув у небо. Ну то йдемо. Гарний деньок. Чого будем тут стерчати, як старі дятли? Він махнув Анджаєві, і той похнюпа рушив уперед. Мабуть, як стежа. Незабаром він зник з Овиду Смітові і тим двом. Зрештою вони спершу ступали дуже повільно. Так, щоб перший міг відірватися на потрібну відстань. Пізніше, утім, рвонули убивчим темпом. «Маєте зброю?» – спитав захекано Сміт. «Не питай», – порадив йому через плече Міхал, який йшов через кілька кроків попереду. Однак Сміт не здавався і незабаром запитав досі мовчазного Яна, який йшов біля нього справа. «Далеко це? Скільки днів?» – той знизав плечима. Зрештою, американець перестав допитуватися, вирішив не збивати ритм дихання. Аж коли вони зупинилися на короткий відпочинок біля потоку, спробував ще раз. А взагалі ти коли-небудь бачився з ним? Ян усміхнувся, значуще підморгнув, підтягнув светер і висмикнув зі штанів картату сорочку, демонструючи чорну футболку з логотипом MGM, сріблястим надруком, невловимий Ксаврас і світлиною Джона Фуртрі в ролі Ксавраса Вижрина. За актором здіймалося червоно-жовте полум'я, мчав танк, бігло кілька солдатів, стріляючи від стегна із володів, а сам страшенно вродливий фуртрі в подертому плямистому камуфляжі, з горжеткою і з Богородицею на грудях, із кавалерійською шаблею при боці та з гігантським гранатометом у руках хижо посміхався в об'єктив. Рудей побачив це й розлютився. Ну, я ж тобі казав, отже ж ідіот. І треба тобі це носити. «Треба? Що в тебе в отому черепку? Мозок чи гівно? Всіх нас можуть через тебе закатрупити. Чорт!» Сміт знову поглянув на рекламну майку. За щось подібне тут куля в голову. Справді дивні речі виростають до рангу символів. І він із цього зовсім не дивувався. Москва не могла зреагувати інакше. Цей голівудський блокбастер став політичним фактом. і Його не можна ігнорувати. Людину, пійману з записом цього фільму, неминуче визнали б винною щонайменше в замаху на державний переворот. Але й футболка гарантує смерть так само неминуче. Пика Джонні Фуртрі виросла до рангу політичної декларації.